Ni-i dată o Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim ori vestim oriunde ne și mulțumim Dumnezeului sublin El ni bun și sfânt,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 Au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma de programe 30 de minute fiecare Pretându-se difuzărilor pe calea undelor de radio Lecțiunea C105 o vom începe cu prilejul citirii versetului 6 Al 1 epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 15 Mai înainte de aceasta, însă dați în voie să vă citesc felul în care un om a găsit mântuirea Citeam astfel că un credincios trecea odată pe stradă. Doi muncitori de la secția drumuri se întăreau dintr-o sticlă cu țuică. Unul din ei care îl cunoștea pe credincios i-a întins sticla spunându-i Noroc, prietene! Credinciosul l-a privit cu seriozitate și a spus Eu aș putea să beau dacă aș vrea, dar tu trebuie să bei chiar și când nu vrei. Apoi a plecat mai departe. Muncitorul, auzind acestea, a devenit palid și a spus, Ce? Trebuie?" După aceea a aruncat imediat sticla la pământ. Două săptămâni mai târziu, muncitorul l-a vizitat pe credincios. Aproape nu putea vorbi de emoționat cerea. Eliberează-mă!" i-a zis acesta. Pentru numele lui Dumnezeu, eliberează-mă! Altfel sunt pierdut eu și întreaga familie. Am încercat în aceste 14 zile să mă eliberez, dar în zadar." Astfel se plângea credinciosului, acela căruia îi aruncase un spin în conștiință Dragul meu, i-a răspuns credinciosul, eu nu te pot elibera pentru că tu te afli sub puterea unui dom puternic Dar cunosc unul care este mai puternic decât păcatul și satana El îi smulge celui tare prada și o face proprietatea sa Acesta este Domnul Isus Hristos atunci necredinciosul a cerut Mântuitorului ajutorul și salvarea, iar omul acesta a fost scăpat nu numai de sticlă și de băutură, ci chiar și de la moartea veșnică, pentru că Fiul Dumnezeu l-a eliberat. Și așa cum spune el însuși Fiul Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Ioan 8, dacă Fiul vă face slobozi, adică Mântuitorul, veți fi cu adevărat slobozi. Dragul meu ascultător, cum stau lucrurile cu noi? Sunt eu un credincios, un eliberat al Domnului Hristos? Nu e vorba dacă țin niște ritualuri și niște obiceiuri, oricât ar fi ele de cuminți și de sănătoase, de frumoase și demne de apreciat. Întrebarea se pune, sunt eu liber față de păcat? Sunt eu cu adevărat slobod față de pornirile păcătoase? Față de pornirile, de ambițiile și de mândria mea personală? Sunt eu eliberat de toate poftele și plăcerile lumii acesteia? Sunt eu eliberat de robia lucrurilor materiale? Sunt eu eliberat de Duhuri de partide, Sunt eu eliberat de tot ceea ce este lipsit de dragoste? Iată dovada intrării cu adevărat a lui Hristos în viața cuiva și, de asemenea, intrarea cuiva în grația lui Hristos în viața veșnică, nașterea din nou din Dumnezeu. Aceasta se verifică prin eliberarea față de orice robie a păcatului. De se poate mânia oricine. Dar ca să nu te mânii, ai nevoie de eliberarea, de slobozenia față de mânie pe care numai Hristos o poate aduce, de a fi ambițios, de a fi egoist, de a fi gelos, de a umbla după lucrurile acestei lumi, oricine este capabil, căci așa ne naștem toți robiți de toate acestea. Dar ca să fim liberi de acestea toate, numai cine are pe Mântuitorul o poate arăta în viața lui pe acela care ne-a eliberat de sub puterea lui Satan. Cum stau deci lucrurile cu mine, dar cu dumneata? Iată un prilej bun în care ne putem verifica autenticitatea credinței noastre, căci dacă nu suntem liberi față de păcat, Înseamnă că ne aflăm tot în păcat sub domnia și robia lui Satan, și nu avem alt sfârșit decât împreună cu el. Doamne Dumnezeule, Tată, ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, cu tremurându-ne pe fiecare cu privire la sfârșitul care ne așteaptă: dacă nu primim eliberarea Domnului Hristos. Te rugăm să luminezi prin cuvântul tău cel sfânt, prin Duhul tău cel sfânt, pe toți cei care au nevoie de mântuire și să-i ajuți ca pe omul acesta din povestire să o primească, iar pe noi care am primit-o să ne ajuți să umblem în libertate de plină și desăvârșită față de păcat, față de lume, față de satan și față de eu nostru pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.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 Cere El, el ar putea. El ar putea. ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 6 din 1 Corinteni capitolul 15, dar pentru întregirea lui să dăm citire începând cu versetul 3 unde astfel citim.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 Alături de gândurile pe care le-am avut cu prilejul lecțiunii precedente, le vom adăuga și pe cele de astăzi și vom aduce cea de-a treia dovadă pe care Dumnezeu o lasă tuturor celor cu inima deschisă și doritor de adevăr, să cunoască temeinicia celor ce sunt spuse în Evanghelie și mai ales cu privire la moartea și învierea Domnului Hristos. A treia dovadă sunt martorii oculari. Aceasta este o dovadă puternică pe care Marele Apostol Pavel o aduce în sprijinul învierii Domnului Hristos. Sfântul Apostol Pavel nu dă o listă completă a martorilor, ci se mărginește să-i numească pe cei mai însemnați. Hristos însuși răstignit, îngropat și înviat s-a arătat într-adevăr multora. El a fost văzut viu de multe persoane după moartea sa. Dintre apostoli, Petru a fost cel din care a văzut pe Domnul înviat. După el urmează cei 12 și apoi cei peste 500 de frați. Ce măreață întâlnire trebuie să fi fost! Așadar, versetul 6 spune, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Dacă pe un fiu îl știi dispărut în război și vin de pe front 3-4 inși și îți spun că l-au văzut în viață, nu mai ai nicio îndoială. Despre Domnul Isus au mărturisit 500 de frați. Un profesor credincios, dr. Teodor Mamsen, specialist în istoria romană, spunea Învierea lui Hristos e faptul cel mai bine dovedit al istoriei antice. Ca judecător nu poți respinge mărturia a 500 de oameni, civilizația a 2000 de ani și transformările din viața proprie a celui ce crede. Să ne gândim acum la caracterul martorilor. Ei nu numai că au dat lumii cea mai înaltă învățătură etică și morală cunoscută vreodată, dar au și trăit această învățătură forțând în felul acesta chiar și pe vrăjmașii lor să o admită. Apoi să ne gândim la nebănuita și marea schimbare care s-a produs cu acești oameni datorită acestei, așa zise, născociri, cum o numesc necredincioșii. Este oare de conceput ca o minciună să schimbe o ciată de lași în eroi și să le dea puterea să trăiască o viață de jertfă care în cele mai multe cazuri s-a terminat cu martirajul? Oare psihologia nu ne arată în mod clar că nimic nu împinge pe om spre lașitate decât o minciune care roade conștiința? Ba mai mult, este cu putință ca, chiar și în dezamăgire sau agonie, niciunul dintre acești așa zis conspiratori să nu fi divulgat secretul? Unii zic în necredința lor că arătările Domnului Isus după înviere n-au fost decât halucinațiile celor care au spus că l-ar fi văzut. Dar cum poți să crezi și așa ceva? Se poate pretinde că o ceată de 500 de oameni să fi avut halucinații? Într-adevăr, în cazul acesta, necredința pretinde o credință mult mai mare decât credința în învierea Domnului. Halucinațiile sunt un fenomen de natură absolut individuală, pentru că sursa halucinației este în subconștientul celui care o are. Niciodată deci două persoane nu vor trăi același fenomen al halucinației, iar în cazul nostru se pretinde că 500 de persoane au avut exact aceleași halucinații în același timp și în același loc. Un proverb african spune, soarele nu-l poți acoperi cu palma. Dragii mei, adevărul este soare și oricine va căuta să-l acopere cu palma necredinței sau cu altceva se trudește degeaba. Învierea Domnului Iisus este un adevăr istoric, mult prea mare ca să-l poată acoperi unii oameni cu palma necredinței lor. Soarele adevărului se înalță biruitor spre zenitul veșniciei. Iar cei care nu vor să-l recunoască, vor pieri în groapa întunecoasă a propriilor minți necredincioase și răzvrătite. În versetul următor, la versetul 7, apostolul Pavel spune: În urmă, Domnul s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Pentru a întări dovezile despre învierea Domnului Isus, Pavel caută martori în rândul celor mai vrednici de crezare și aceștia au fost apostolii cei 12, ucenicii, adică cei ce l-au cunoscut și au trăit în apropierea Domnului Isus învățătorul lor și apoi rudele sale pământești. Iacov, despre care este vorba în versetul de mai sus, nu este unul din cei 12 apostoli, ci este unul din frații de trup ai Domnului Isus, care nu credea în el la început ca fiind Mesia. Cum se face că, după moartea Domnului Isus, acest Iacov ajunge ucenic al lui și martir al creștinismului? Cine citește epistola lui Iacov, căci de el, fratele Domnului, este scrisă, își dă seama că este o epistolă cu miros de lege. Deci, nu învățătura Domnului Iisus l-a pătruns pe Iacov, aducându-l la creștinism. Atunci, ce altceva? Rămâne numai faptul arătat în Noul Testament, că Iisus s-a arătat ca înviat fratelui său și acesta și-a dat seama de greșeala lui, scriind din regret capitolul care condamnă vorbirea ușuratică. Învierea Domnului Iisus l-a convins pe Iacov să devină ucenicul lui. Mare putere este învierea. Acolo unde ea se descopere, sufletul acela devine ucenicul mântuitorului înviat. Un gând duhovnicesc vrem să subliniem în legătură cu numele lui Chifa, adică Petru și Iacov. Chifa, care înseamnă piatră, a fost primul dintre apostoli căruia i s-a arătat Domnul în viat, cum am văzut la versetul 5, Iacov, care înseamnă înșelător, a fost cel din urmă căruia i s-a arătat Mântuitorul în viață. Învierea Domnului și arătarea ei zdrobește inimile de piatră și transformă pe cei înșelători. Oare nu este aceasta o realitate puternică în viața tuturor celora care l-au primit cu adevărat pe Domnul Isus cel în viață? Puterea învierii Domnului de a schimba pe păcătoși este încă o dovadă a realității ei. Încheiind lista cu toți cei cărora se-a arătat Mântuitorul, la versetul 8 din 1 Corinten 15 apostolul Pavel adaugă După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Sfântul Apostol Pavel se aduce și pe sine ca martor al învierii Domnului Isus, însă în smerenia lui se numește stârpitură, adică cel mai mic, cel mai nensemnat, cel mai nevrednic. Nu pentru ca să-și arate persoana lui s-a citat el ca martor, ci pentru a înălța mai puternic adevărul învierii mântuitorului său. Ceea ce s-a întâmplat pe drumul Damascului era un fapt cunoscut de fiecare, unde să găsești un martor mai cinstit ca Pavel? El se deosebește de toți ceilalți. Saul din Tars, desigur, nu se aștepta să-l întâlnească pe Domnul. Văzându-l însă, întreaga lui viață a fost schimbată. Chiar dacă n-ar fi mărturisit cu gura cele întâmplate, viața cea nouă pe care o trăia era o mărturie puternică peste care nu se putea trece. Învierea Domnului a fost puterea nebănuită care l-a făcut un om nou, un slujitor al Evangheliei cum n-a mai fost altul, un luptător nenfricat în oastea lui Hristos. Așa lucrează învierea. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Nu are însemnătate când ți s-a descoperit învierea Domnului ca o realitate în sine însuți, ci faptul că ți s-a descoperit. Aceasta are însemnătate, iar în urma minunatei descoperiri ai devenit un om nou. În lumina acestor gânduri, dragul meu ascultător, cercetează-te serios. Ai primit tu prin credință învierea Domnului în tine? Ai devenit și tu un om, așa cum vorbeam mai devreme, liber de păcat? Liber de ambițiile, pornerii tale firești, liber de poftele lumii, liber de ispita lui Satan, ești sau nu liber? Dacă l-ai primit pe Hristos cel înviat, ești un om nou, liber, care nu mai ai nimic cu cele vechi. Așa cum spune la 2 Corinteni 5 cu 17, cine este în Hristos este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus. Dacă n-ai primit însă pe Domnul Iisus Hristos cel Înviat, care te face slobod cu adevărat, El te așteaptă să ți se descopere. Iată, este la ușa inimii tale. De aceea a venit și prin programul acesta de radio să te încunoștințeze că dorește din toată inima să te izbăvească de lege, de fără de lege, de păcat, de mânie, de minciună, de băutură, de curvie, de hoție și de toate câte mai sunt, să te elibereze de toate, să te facă un om plin de pace și de bucurie necurmată, dându-ți și de veșniciei fericite împreună cu el. Nu fi, deci, nepăsător și împotrivitor, ci deschide-te spre mântuirea și fericirea ta veșnică. Toate cele scrise în Sfânta Scriptură, toate mărturiile aduse în legătură cu învierea Domnului Isus, au un singur scop: să te învie și pe tine la o viață nouă, să devii și tu un martor al învierii lui, să poți spune și tu cu toată tăria. După ei toți, mi s-a arătat și mie și a făcut din mine un om nou, cu dorințe curate, cu nădejdi sfinte și cu o viață de care n-a fost întâlnită niciodată aici pe pământ, înainte de venirea Domnului Isus Hristos, înainte de moartea și apoi de învierea Lui la cer. La versetul următor, la versetul 9 din 1 Corinteni 15, Apostolul Pavel aduce niște explicații cu privire la motivul pentru care s-a numit stârpitură pe sine însuși. Zice el, căci eu sunt cel mai nensemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Dragii mei, tăgăduirea de sine este drumul spre adevărata slavă dumnezeiască. Drumul spre viață trece întâi prin moarte. Cine se socotește nevrednic, este cel mai vrednic în ochii lui Dumnezeu. Cine renunță la Euul său, se regăsește în Dumnezeu, devine un eu în Dumnezeu. Sfântul Ioan de Aur zice așa, se cunoaște pe sine însuși în deosebi acela care se socotește pe sine nimic. Sfântul Apostol Pavel a devenit mare pentru că s-a socotit pe sine mic. Și nu s-a socotit mic pentru ca să devină mare. La așa ceva nu s-a gândit el niciodată, ci el s-a socotit nevrednic pentru că i s-au deschis ochii și s-a văzut cât era de rău în lumina bunătății lui Dumnezeu și a adevăratei stări pe care trebuie să o aibă făptura față de Creator. Numai în lumină vezi cu adevărat, bine, în raza soarelui pătrunsă prin fereastră în cameră, vezi cât praf se află în aer. Lumina de pe drumul Damascului i-a orbit ochii trupești lui Saul din Tars, dar i-a deschis ochii duhovnicești, ca să vadă și să cunoască pe Domnul și puterea învierii lui și apoi să se cunoască pe sine cât era de căzut și păcătos cu toată râvna religioasă pe care o avea. Puterea învierii Domnului i-a dat vederea cea adevărată lui Saul din Tars. Puterea învierii l-a smerit făcându Pavel. Numele Pavel înseamnă mic, neînsemnat și astfel să poată fi potrivit pentru lucrarea lui Dumnezeu pe care avea să o facă. Numai cei smeriți, cei care se socotesc nevrednici de Dumnezeu, sunt cei mai buni, mai vrednici și mai potriviți pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cei care se socotesc nimic, care se desfințează pe sine, adică își dărâmă vechea clădire ridicată în viața lor de euul păcătos, sunt cei mai potriviți pentru ca Dumnezeu să-și înceapă lucrarea lui în ei, să le facă o altă casă după modelul său. Numai unde se dărâmă vechea clădire, se poate zidi una nouă. Sfântul Apostol Pavel nu s-a socotit vrednic să poarte numele de apostol, dar tocmai de aceea Dumnezeu l-a făcut, cel mai mare dintre Apostoli. A privit cu dezgust la trecutul său de prigonitor al bisericii, pe care a vrut să o dărâme, dar a fost dărâmat el de Dumnezeu, ca să fie apoi zidit din nou și în starea aceasta să fie pus ca ziditor al bisericii. Așa lucrează Dumnezeu, așa lucrează puterea învierii Domnului Isus în viața păcătosului, îl schimbă din temelii. Fie binecuvântat harul și izvorul harului care s-a arătat în chip atât de minunat față de noi păcătoși, făcându-ne copii ai lui Dumnezeu din vrăjmaș cum îi eram.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 Niciunul dintre cei născuți din femeie n-a fost mai limpezit în ceea ce privește Harul nespus de mare și felurit al lui Dumnezeu, așa ca Sfântul Apostol Pavel. Niciunul dintre muritori n-a luat o poziție mai clară față de Har ca Marele Apostol Pavel. Nici unul dintre miliardele de păcătoși ai Pământului n-a simțit mai puternic și mai direct lucrarea Harului la mântuirea Lui, așa ca fricatul Apostol Pavel. O, ce v minunat și ales, și-a ales Mântuitorul Iisus Hristos prin care să-și înalțe în mod desăvârșit Harul în fața omenirii pierdute! Câtă lumină primim noi de la Dumnezeu în privința Harului prin minunatul slujitor al său, Apostolul Pavel. Sfântul Apostol Pavel a fost cea mai deslușită trâmbiță a Harului pentru că nimeni, înainte de pocăință, n-a fost mai înfocat apărător al legii așa cum era el. După ce puterea învierii Domnului Isus l-a schimbat din temelii și-a dat seama că totul se datorează harului lui Dumnezeu, că datoria lui a fost plătită și mântuirea asigurată pentru veșnicie. Harul, adică bunătatea, mila lui Dumnezeu, a biruit. Fericit de acela care se lasă cucerit de harul, adică de bunătatea lui Dumnezeu, așa cum s-a lăsat, lăsat cucerit Pavel. Prin harul lui Dumnezeu, afirmă el, sunt ceea ce sunt. Niciun merit nu-și atribuie lui. Așa era apostolul Pavel. Dar eu, dacă sunt într-adevăr credincios Domnului Isus, pot să spun altfel decât a spus Pavel? Nu, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Sfântul Pavel știa prea bine că tot ce era, nu era decât prin harul lui Dumnezeu, dând astfel toată slava aceluia care este izvorul tuturor darurilor desăvârșite. La rândul nostru și noi să nu fim zgârciți în de față de Dumnezeu, să știm binefacerile pe care ni le dă El, dar să ne aducem aminte totdeauna că nu trebuie să ne fălim cu Ele, căci fără El n-am însemnat nimic, suntem ce vrea El să fim. Iar în ziua în care îi va plăcea lui să ne ia tot, oare ce am putea să păstrăm noi din cele pe care ni le-a dat? Domnul ne cheamă la o viață atât de înaltă încât e dator, ca să zic așa, să ia măsuri înainte de a ne face să ne ridicăm ca nu cumva să fim apucați de amețeala înălțimilor. De aceea ne vin încercările și zdrobirile de inimă. Toate acestea însă n-au altă țintă decât să ne facă, să zicem fără încetare, prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Harul lui Dumnezeu ne-a făcut vase ale sale, dar tot Harul lui Dumnezeu ne umple clipă de clipă cu apa vieții prin care putem trăi noi și prin care putem da și altora să trăiască. Numai în Domnul Isus, numai prin Harul Lui suntem ceva, în afară de el suntem nimic, nu putem să ținem apa vieții. După cum nu poți trece oceanul fără corabie, nu poți ajunge nici în împărăția lui Dumnezeu fără har, adică fără ceea ce dă el din partea lui, fără merit din partea noastră. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C-105 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră a tuturor acelora care vă veți lua timp să ascultați și programul următor, vom avea câteva gânduri din Sfinții Părinții ai Bisericii care elucidează tot mai mult adevărul acesta al nevoii imperative de har și al mântuirii care nu nu se poate face decât dăharului, darului lui Dumnezeu. A vrut Dumnezeu, El a vrut, din dragoste și fără să merităm ceva, ne-a dus mântuirea prin Domnul Isus Hristos. Așadar, cu prilejul lecțiunii viitoare, C106, vom asculta câteva păreri și ale Sfinților părinți ai Bisericii, în legătură cu bunătatea lui Dumnezeu, pe care ne-a arătat-o fără niciun merit din partea noastră. Anunțăm aici încheierea programului C106, dorind ca bine cuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu, difuzate nouă, păstrate nouă, aduse nouă în Domnul Isus Hristos și lucrate de către Duhul Sfânt, să fie partea fiecăruia care se deschide să le primească pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Dumnezeu. De binecuvântări Deasupra al doarului frânt Ce-l fărnouă Când pe nou și sfânt îți dăm Doamne-n veci îți dăm Dumnezeul dragoste vrem, vrem, vrem cu dragoste vrem, de foc, Să-ți nu e fa Noi te vin necumită, șită lauda, te da, da, te da, da, da, da, da, da, da, da, da, te și te și să câțăm Domnul veci stăm.